İmam Hüseyin əleyhissalamın karvanının Məkkədən küfəyə doğru hərəkəti. İmam Hüseyin əleyhissalam gecənin son saatında Məkkədən küfəyə sarı yola düşdü. Mühəmməd İbni Hənəfiyyə bu xəbəri eşidib gəldi. O, İmam Hüseyin əleyhissalamın dəvəsinin yüyənindən yapışaraq ərz etdi. Əziz qardaşım, bəs siz mənə söz vermədiniz ki, Sənin təklifin haqqında fikirləşəcəyəm? Həzrət buyurdu, Bəli, söz verdim. Mühəmməd İbni Hənəfiyyə ərz etdi, Bəs ne üçün gedirsiniz? İmam Hüseyn ə.səlam buyurdu, Sən gedəndən sonra Allahın Rəsulunu yuxuda gördüm. O həzrət buyurdu, Ey Hüseyn, İraga get, Çünki, Allah sənin şəhadətini görmək istəyir. Muhammed İbni Hənəfiyyə dedi, İndi ki şəhid olmağa gedirsiniz, bəs ne üçün əhl-əyalı özünlə aparırsan? İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Allahın rəsulu mənə buyurdu, Allah taala onları əsir olmuş halda görmək istəyir. Bu zaman Mühəmməd İbni Hənəfiyyə O həzrətlə vidalaşıb qayıtdı. Mühəmməd İbni Yəqub Kuleyni Rəsail kitabında Həmzə İbni Həmranla belə nəqlidir. Biz İmam Hüseyin əleyhissalamın Məkkədən getməsi və Mühəmməd İbni Hənəfiyyənin o həzrətlə getməməyi haqqında söhbət edirdik. İmam Sadik əleyhissalam da həmin məclisdə idi və mənə buyurdu Ey Həmzə! Sənin üçün bir hədis deyirəm. Daha bu məclisdən sonra Mühəmməd İbni Hənəfiye haqqında bir də sual etmə. İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən gedən zaman kağız istədi və həmin kağızda yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu məktub Hüseyin İbni Ali tərəfindən Bəni Haşim tayfasınadır. Hər kəs mənimlə gəlsə, şəhid olacaq və hər kəs mənimlə gəlməsə nicat tapmayacaq vəssalam